Hungi etorri, amapola morea bigarren saio ondara, haitzi ber, bigarren gonbidatuare prest dugu. Bigarren esperimentua takago hemen. <risa> bueno ba, etorri, ez dakit gure galderei erantzuteko. Noski, beti, bai. <risa> e, kazetaria izan ta erreixa da, galderak erantzutia edo erosogoa da e, beste aldian, nautia? Hmm... Erosuagoa da beste aldean egotea kontrolatzen dazulako momentua baina guztatzea izkitere galderak erantzute ez daugatbatea arazoit. Ego parrasta bada. <laughs> bai. <laughs> <laughs> ba, urkezpentsuak egin da? Bai, ba, ala da, bai. E, Naro Aiturri, behar bada entzulek ezagotu dute, Donostian e, sortu zen, hiruro gaita amaseian, eta Wikipediaak dioenez, e, er nani da. Telebiztako hainbat e, saiori esker, edo saiorengatik, ezagutzen dugu, izan ere ba, eitebe sarean e, asizen lanean, bekadun gisa, eta besteak beste ba, ikus ikusgela zein e, Zutan Blai programaetan e, ikusiali izan genuen. Etxe berdinean, 2000 eta bederatzigarren urtean aldiz, Amaika Telebista proiektuan sartu eta bertan segitzen du buru belarri. Gaur egun, gainera, erredaktore buru lanetan ibiltzen da, naroa. Askapena, erakunde internazionalistako kidere bada eta brigadista lana ere burutu izan du, ben baina gehiagotan. Aixi eta tal profesionalaz gain, ama ere bada, naroa, besteak, beste. Beraz, Wikipedian e, jartzen duenetik garatago, saiatuko gara aurretik dugun ordu bete mm honetan -hmm. guztia osatzen. Osatzen, mamitzen, aletzen. Zeilu itsatjo aurkezpentsu hau. Osondo gure. Aquí pediakasmatu <laughs> gutxi gora, bera. Hausa batutan kejo gutilla baina Ernaniarra naiz, bai? Vai. Jaiotze Ernanin bizi izan naiz. Orain dela ortearte, da lamar urte arte eta orain oreretan bizi naiz ia da pixka eta adopzio herri bezala hartzetela eta oso gustorak bizi naizela ere bertan. Beraz eh, gogoratuko diegu gure aurreko gomidatua Alaia Martin genuela mm -hmm. eta mm -hmm. naroa galdera bat utzi✨zun nor eh, jakin gabe. Zein da zure beldurrik handiena. Plas, plas, plas, plas, plas. <laughs> <laughs> beldurrik ba, beldurrik haundina da, askotan pensatudet gaina, e... ez zoriontzu izatea, alegia, zehoz izatea triste, e... izatera behartze zaituena ez da, e... tristurara eta bakardadera. Ohi nik bakardadiak beldurremati gala, baina ama nahi zenetik kan... Bakar dadiak, ez dit, beldurrik ematen zez nao, inoiz bakarrik, eta orain beldurri jena ematen jena da, umiak. Uh -huh. Berazpizitza bizitza e, lagoak. Bai, uh -huh. bai. Ba, e, naro, azken batean haipatu e, dugu eitebe sarean hasi e, zinela, e, balea bide asko duen medio batean, eta azken nengo bostu urteetan e, amaika telebisten zabiltza, Balea bide gutxiago eh, dauzkan eh, komunikabide batean. Jauzi horrek eh, adibidez beldurrik etzizun eman? Ez, ez da gutxi eta... Balea bide gutxiago baino, gutxiago baino esan guenuk askoze, gutxiago bainoan... <laughs> ba bai, e, urte luze zibilinitzan egite ben. Hamaika urte gehi beste bi, bekadun eta... Han, claro, guia da. Eh, ura da monstruo bat. Monstruo bat eh oitzen za edo zer gauzetarako 10.000 instantzio bete gartzean, baina 10.000 gauza zeudelako ere. E, grafismoa ba, uste zen un bideo bat eta grafistari esaten zeni on grafismoa egin da gaitze izan. Eh, beste hui aparatua da hori da, eta ingenieroa. Ta beste teknikoa, ta ez realizadora, ta sta kamera. Eh, salto amaikara asko ze baliak bide gutxi asko ze diru gutxi lantalde asko ze chikegoarekin, baina Erretzat saltu eragarria oneera. E, askoze oneago baera e, ikasi eta ikastenari naiz askoze gauza gehiago egiten dagu deetatarik hasi kammara izatetik, editatu, grafismoa, zen inutil bat horretarako eh, bainoro bueno, hal ditugun gauza guztik egiten. Orun salta eta je asko esanzen gara hartan. hamaikazoaz eh. e, eskainizia denen. hamaikazoaz baino jo. Ete beha izan da, atzera pousu da, ez da? Ta nik esaten egin, jo, maze zeik uspundu diferentia zen erretzat aurrera pousu da, mm. Ta hori pensatzen tore indik ere. Eta nolakoak izan ziren Amaika Telebistan, asiera hori, e, asieran Bilbon bakarrikan zen egoitza, Bilboa ez bizitza bizitzea juntzina, baina bueno, egunerokua Bilbon kokatzia berri ze. Bai, jo, ba, asiera izan zan traka matraka esateana. E, nei esken iziaten nian e, Amaikan Azteko e, berezan Bilbon eta ondorioz Bilbon bizitzera, ni nioreretan bizitzen dagoeneko, indik numerik ez nuen, baina hain argi, naukan, proiektu hontan parte hartu nahi nuela, E, nire hemengo etxia, bikotea eta dena hemen utzi, ez utzi, baina hemen utzi bai. Eta Bilbora jo bizitzera eta urte tardiz egon Bilbon bizitzen. Ikasle pixura buelta egin nuen, baina dagoeneko hogeita mabi urte egin, ja pixka zarragoa. Zora garri, zantzain, Bilbo asko, asko asko maitea ez gainera, laguna handiak ditutan eta eta asko augustatzen zaitiria. Eta lehenengo sarrera amaikan, jo ba, entzulen baten, bat egon bada Bilbon ulertuko dit. Sarrera e, eraikina bertan da, eraikin industriala haundi bat, sarrera da iluna, eskailerakin, bosgarren pixura nioigo bertzea, garaje sarrera bada, nik hasiaren esan hon. Ai ama! <gülüyor> Aukeengainatut, eh? ni hemen natsor ez daite trata blanka batea matea sartu gobernau. Ni gotzen daite, ni ondo orden garaien nere jefa zanari ta "Fermin, hemen galdata. Bai, bai, ijo ijo, hor iritsi eta gela. Osea zan eraikin bat, pabilloi bat hutsa. Osea zoen bakarrekan paretak eta punto." Eta etzegone zer ez montatua, eta horrekin batera esantziaten. Bueno, naroa, hau da zure taldea, e, naruari esan dituzuen galdera eta zalantza guztiak, berak bideratuko zaitue, eta naroa jakin ezazun, e, iru hilabete barru emision egon behar girela, ze hor dundak gure lizentziaren amaiera. Etzegone zer montatua. Eta hortik, iru hilabeteak izantzira, zoramena, zoramen zorabarriak presiopean edo asesiniten lan ean. <risa> <ya. risa> Increíblea, presioa zan, o sea, esken, mailak montatzen astetik, e, ikustea jendeak kableak montatzen, e, enlazteak, antenak, e, et, lehenengo publizitatea eta ikustea lehenengo aldia platoan sartu. Eta hori emititzen zela, ojo, kriston emozioa. Alegia, izantzela e, Euskal Telebistan, dena e, eskatu eta, ema... <risa> E, ematen zizutenetikan zuhila, ja, ez? Dena, dena, o sea, eske uzkau bideoak montatzen gu maiak, gu jartzen mikroak, eskatzen baita kubileteak mikroenak, e, nune egiten da grafisma hau nunez, e, etxe honetako e, irudia da hau, baina hori nola barneratu, e, kazetari ia denak zetoztela prentsatik eta telebista nola lan egin, zer dan edizio lineal bat, zer dan NG bat, zer dan prrr, mundu bat, mundu bat izan zen zero, zero, zerotik, mm. presioa izan zen hasi eran, gainera data batekin. Eta nola definituko zenuke uke amaika telebista? Ba jo, nik uste amaika telebista dela e, euskal herriak behar duen e, beste euskal komunikabide bat, e, Telebistak orain bat baino gehiago daude, Euskal Herrian oski tokiko telebista ugari daude, eta oso, oso lan duine eta txukuna egiten duten aurteak pasa ala gainera gero eta gehiago. Nik gustet beharrezkoa dela, herri honetan gero eta Euskarazko komunikabide gehiago izan, hobe. Eta tokikotasunetik gure txikitasunen eta hori zaila izaten da, esango eh, nuke amaika telebista saiatzen dela eh, E, nazio telebista bat izaten, berri esaten dut bere txikitas, txikitasunean, eta era berean ere e, euskal telebistak e, ematen ez duenaren tarte hori jorratuko duena ere ez da. Hori da, gehan garrantzitua ze euskal telebistarekin ohitua gaude, naiz eta telebista publiko bat izan, ma bueno, gaibatzuen e, tratamenduan, nola egiten dituzten gauzak, euskarearekin ere kontuz, Ba, bueno, pixko bat horren baitan guge Euskarazko telebista bat, telebista Euskaldun bat, eta, bueno, ba, erri honen alde lanean saiatzen garena ibiltzen bintzat. Euskal telebistak e, ematen... alegia gila, telebistai eskatzen zaio. Euskal telebistan maila ematia entzu, ikusentzulen aldetik. Batzutan esaten digue, jo, ezke, zuen kalidadia iskaisa da ezke, zuen albisteiak iskaisa guada, ja, eta gure dirua da, e, e, erdilearen, erdilearen, erdilearen, laurdenaren, estularen e, laurdena, orduan, klaro, ba, <risa> <risa> nozki, da, eskatzen zaigo, baina hore baita gero jende askoak esaten digue, jo, jakin ze gutxi izaten, eta ze medio gutxi ditu zuen, haupa, egiten dezue, alde zuena ez agian... Egun erokotasuna eta egunero ero egiten, nago zaila da. Baina nik uste urtean zeharrere egiten ditugula Olapuntotxoak bere, bere oñarria uzten dutenak. Badira, inbat urte telebistan hasi sinela lanean e, aipatu zu, amaika bat urte egin zen itelaite e. ben, bost bete txera zoaz e. e, amaika telebistan. Ezan nahi du, kasetaritzaren azken urtetako garapenguztia ez, zagotuzula analogikotik digitalera, no, e. E, ikaragarri aldatu da, ez guberba, ez gara horren beste hogartzen. Bai, bai, ikaragarri, jo, ni hasi nitz, ojo, nik gogoratzen ditut astapenak universidadian, ez da, nik eginun e, kazetaritza, gaina, hortu e, nizan ditzen, azken urtea e, egin una plan zaharra e, duiturikoa, Ondorio, ondoren plan berriaz etorren jala urteko azana, gubost urte egin genituen, gure praktikak universidadin eksistenteak ziren, z z genun kamera battikutu edizioa ezzan existitzen gogoratzen tzen naiz behin inprenta, osea aea hasziguelela kajoi bat elehenoko Gutemberreko gut bererena inprentarena la linotipia ez da egizeta esaten da bainoez ge hasiko linotipierekin. Perioikona egitenbar bali badu kork espreserabiliko dau, baino ez genton horrelako gazak erabiltzen. Este Berna, asinitzen bekadun eta ITB-en orduntza ordenadoreak ere, ziala word prozesadore xelebre triste batzuk eta edizioa zan, ba lenokorrak e, zar batzuk, egin ruedak eman martzenizkiola kristo golpiak rodaif funtzionatzeko. Gero zinta betaka hartu. kristona eta hori dena nola jontzen ordenadoreko betzen, nola jontzan dena e, digitalera pasatzen, nola ja zinta hoiek etzian zintak, kamarak ja nola ez zintak zer hori baizik eta tarjetatxo bat, hori dena ikusten edizioa nola zen digitalen bidalizarean interneta esken, nik lan ean ezagutu internetaren aldaketa ez izatea mm, vale. interneta, ez nire izo sozarra urte ditu dematea gola irruita ditu dela baina oso denbora gutxian izan da aldaketa teknologikoa eta errazten du horrek lanak, zuek ere irratian ikusten ez da eh? errasten vale, du Bárbara eh, Hamaika Telebiztain proiektu berria izan da e, eskuragarriago dauka, e, berrikuntza horretan lan egitea, ez? Ez dakit aldaketarik bizi behar izan duzuen, etxe barruan? Ez, egia da. Guk hori aldaketaria ekarri genun hasi eratekan. Bost urte hasi e, ginella lanean eta emisioarekin emisioarek pixka gu txixio, e, hortza hasi ginellako, hilabete e, pare bat beranduago, Baina, guia barruan ekarri dugu digitalizazioa, arxibatzen moduak, emisioa, e, amasei bederatzirenetan emititza eta ez lauerenetan, hainbat ba, gauzaia ekarri ditugu etxetikan. Eta urte hauetan baitare, informazioa kontxumitzeko modua aldatu da. Guztiz, eta aldatuko dana. <laughs> ez Eztakigu. Da, nah. Eztakigu. Gau gauze beldurtuak, ze, orain txagainera 4 hana, hazi da, kampaño bat egiten, ez da, la televiziona muerto, biba la televizion eta e, saltzen duena da, telebista nahi erara. eta hori da, bidea, eh? eta hori da, etorkizuna. Jendea, ni resistitzen nahi, resistitzen bezala e bat izatera, nahi liburua gustatzea, nahi papera gustatzea, ikutzea, usaitzea, eta denetarik. Ta e-booka oparitu ziaten, nahi zepolita, eta etxeen armalia bat den daukat ikutu gabe. Eta ba, ahi, osundu da, oh, ezagizia, bale. Baina honi naiz perioiko zalea, nahi liburuz zalea, nahi etxe iritsi eta encefalograma plano telebista zalea, ez ordenadores behiratzea aldea, ikusten da, generazio gazteak, ja internetez ikusten du, piezak, nahi desun saioa, nahi desun tele saioa, Ordoan hori da bidea. eta guk ere horretara egokitu behar dugu, eta hori da gure erronka eta hamaikan telebista konbenzionala, baina gero teknologi berriak ekartzen ditunera edo moldatzen gea edo hilzegiak gu, eta beste guztiak. Mm -hmm. Beraz, eh, galdera mai gainan daukazuet etzegarruan. <laughs> galdera mai gainan daukago eta saihatzea horri eran zuten eta ba, orain kontuatzea ja, sare sozialak. Eh 11.tv netorria. Hori da gure bidea, e, YouTubeko kanala. Osea, ta hori dena uztartzen ari ga baina, ba. Eh, merkatu da. Nolako eh lansaria da e, kasutea. zenekin aitzentzat ez, garrantzitsu izango da E, komunikabide txiki bat edo bueno aina hundia ezten komunikabide batean elkarlanean aitzea. Ba, zalantse gaber. a ber, leno esan dez gainera bat tokiko telebista gehiago daudela. Hor dauzko hitzarmen differentiak. Ba, ez dauka tokiko telebistekin eh hitzarmen bat, ba, tokiko telebistak ba direnak espero ez bat ere aztea. Ba Goiena, eh Goierri telebista, Oizmendi 28 kanala, Xaloa, Uste denak esan ditut, Erlo! Ese igarrena, oiek esan ditut, ja. Oiekin daukagu itzarmen bat, e, gure artean kontribuzio da ditzen dioguna, besteak ba, bueno, beste, pasaioak beste, bata besteai pasatzen diziogu eta elburua izateko ez da, ba, eskualde desberdinetan, e, beraiek ere emititzeko gure programazio eta guk eurena. Hor orkontutan hartu behar da, orainakia itzaiten pixkan martxan jarri ginean ez ikan da emisiorekin. Baina lehenengo izan zen, hori urte batzuk lehenago telebista licentzia batzuk banatu ziren e, gobernuak jarrita. Eta telebista licentzia horietara aurkeztu zen amaika, hainba demarkaziotan e, erkidegoan barrun zen, aferroan etziren sartzen eta Iparre Euskal Herrian ere, baina demarkazio horietan telebistak dagoeneko zeuden demarkaziotan ezgin, ezginan sartu. Eztazen, neiko urte eramate eurek ere eta boi beraien lanazan eta elkarlanean hori izan bidea. Ordon hori ustartzen dugu, orain egun, albiztegi bat egiten dugu gauetan, non beraiek ere berai piezak eta bidaltzen dizki guen eta guk osatzen dugu orokorrean, baina baina bueno, nik uste dut ere hor, orain dikan bidea handia daukagula egiteko tokiko telebizteen artean, guztien artean. Mostroa da hori mugitzea, bako itza bere txekoagea, guge azkenak iristen, beraiek asko-kurte asko zehiago daeramate, Baina nik uste egin behar direla gauzagiago, kanaldudekin ere egin ditugu pare bat gauza, Finkatu beharko egin gauza gehiago, irratiekin ere baga behiltza bain fosaz, eta berste da gauza lotu nahian, baina bueno, gero bakoitza itza bere txian. Zu, ikuspegi <coughs> nazionaleko komunikabide bat dela ez alda zaila e, beti dena kontutan hartzea lurralde oso sun osoa, gainera E, jakin ez zintasun batetik ariza dela, baina benetan nahi duzula hori. Oso kritikatu zaizue? Eh? Bai, bai, bai, ba, ba. Gainera oso zaila da, gukez, eta du Telebista Nazional bat izan nahi degula, eta daukau egoitza bat bilbon eta beste Donostian. Ondorioz, notizi gehienak, dira gipuzkoakoak bizkaikoak. Gero, ateak irek ere eh, badokaua erremanik Nafarroan, eta ordu neuren bideoak ere jasotzen ditugu. E, gero tokiko telebisteekin esan dudana, ba, xalo ere hartzen da, iparraldearekin nila ez dugu e, loturarik. Orduan, bai, nahi dezu baino hori, albistegian gian izan barren saiatzen gera ba, beste esparruetan kubritzen. Edo elkarrizketetan, edo saioetan, ba, bueno, pixu gaten matea lurralde eta sun, zazpi, herri alde, mapa hori da baina oso zaila bat. Eta askoz gehiago gehan ekin. Hmm. Hor, apustu egintzen duten, e, ez dakit lehenengo aldiz noiz Ekitaldi Nazional bat edo bai urtarrileko e, manifestazioa dela, bai korrikan amaiera dela, e, lehenengo aldia nolako jaialdi edo aldarrikapen egun baten e, kubritzia edo nola egin infor, da informatiboak <coughs> edo? Zer suposatuen <coughs> <tu>, eh? <coughs> <coughs> e, suposatu, dio Amaika Telebiztai? Barkatu? eh? Blase. Ez du lakin abil. Amaikari zer suposatuen dio kristolana? kriston e, Criston eh esfortzu pertsonalaz eh geanak denak murgiltzera hortan kao. Hori, kontutan hartuz gero egunerokotasunak ezin duela geratu. Ordon da egunerokotasuna gehi hori. Ordun lehenengo aldiz egin genuna ura indala bi korrikontan ez aurreko korrika egin genun kanpo kontratazioa hori dena lotu ONGak korrikarekin, naekarekin elkarlana nola ezkarri bideoak nola emititu izan zen komplikatuak. Bigarren egin dugu orain, eta hobeto xio, daia ja, asko ze esparru kubritu dugu, lehen aldiz, orain dala bihurtu baino orain lehen aldiz berriz ere korrika osoa ikus gai izan da, ja herri zerri zintzilikatu dugu eborrian, jendeak ikusiali izan du bere herria, eta hortan kritika oso positiboa jaso ditugu, esfortzua, latza, honura ekonomikoa zero, <laughs> ez dirua ez zegoera batzen, galduite dut, generalian, baina osondo, eta era berean aldizia egin urtarrileko manifestazioa, personaldeko manifestazioa lehenengo aldizia genuen zuzenean enlazeekin eta bizantzen kriston erronka, osea, hamar personalanean ginen, hori kurritzeko, eta nik uste, bueno, nire bure izakioetu, uste tozongi egin genuen, baina kriston esfortzu pertsonala. E, Nara, abesti batzuk, bueno, bi abesti haukeratzeko mm. eskatu izuduta bat, ezea maixen elektrizitatea, guztoko duzu? Ba, eh, guztoko ez zea maiz, guztoko eta iora, asko. Eretz ezaite Euskal Herrian daukagun neska hotxik politena dela, sorkun yeah. e, eta beste guztiak gutxi etxigabe. Baina iora, ena no, hotxat da, emakume horrek daukanein darra da, barbari dade bat. Eta elektrizitatea abestia bestehen artean asko gustatzen zait, transmititzen duna bat ikan. abestiak nik uste gertatzen egertatzen zaigula. Bai. Ematen izula hala, subidoi txiki bat, ezta... Uf. Hau entzuten joten zela lanera. Bai. <laughs> jo, jo, eh, joten nahiz, ato trapo entzuten edo bai. zer gauza, osea, ato trapo. Eta ematen dit, abestiuneak ematen dit. Este da, sentzazio erraro bat uhum. alaitasuna morroa nik usteet, ba, eh? guainarte kontatu diguzunakin elektrizitatea odolian zainetan eh, eraman barko, ez zula <gülüyor> bai, nik uste, guainet, pixkat entxufatu itenaiz, izan behin igual deskargatun barko nintzatek, eh? <gülüyor> bueno, ba, entzungo dugu, pixkat gure entxufatzeko baina goxio-goxio guaz guaino, digarren zatelekin zertzeko zelan <gülüyor> Yo egin seis y batera. Yuntas hartuekin artue que no negar algo. Gawi you know then asking a ikere. Oiukatu egingo dut, munduak azten banau, luronek azkatzen banau, zerbaitutzi beharko dut, bintzat euritanten artean, ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean ezkatzen diet. Oiukatu zizar galduei, nire negara. Bada ezpada banoa dio abestiak, baina bada ezpada ezkun nerea emendikan. Ez da ez da gaitz. Ohingoz oso ondo portatzen izate hasik ez, eh. Inkestak segitzen du. <laughs> e, ba, nerea buru lanetan zabiltza 11 televistan. Eh, zeinda zure egunerokotasuna? Aber, eh, eh, aber, redaktore uru. Leno nitzan buru, orain paper hori ken du genun edo aldatu gero edo no ez da gisegin eta no? Ta orain ke dago preokupatzen edukieta, ze edukia mm -hmm. arduradun edo. Eh, ba mordo bat ezartarako, eh, da. osea lhaneako ta punto. Eta zein dan nere eguneroko atasarri kendeten, ba gehienez bat e, pff, eguneko albistegia eta ja ba pertsonatzuko bidetzen dute. Ordunda pizkat horren kontrola gaineko ikuspuntu bat jarraipen bat izatea, Gero egiten ditugun saioak ere berdin, bai ikustea, bai gaiak jartzea, aurrera begira saio berrietan pentsatzea, gero parrileain, programazioain, jo, batzutan osas pergarria lan, <gülüyor> eta gero parte saio bat egiten dut, esatea libri izena duena, mainguru politikoa dela, horri biltzen, aiz burrokan politikari eta politika ditu guzti egin. Hori zer da, zuretzako, barbada goxoki bat, hortan plazer hartzen duzu? E, bai, gustatzen zaitegiada ere lan asko kentze, ose, lan asko ematen dizu prestatzea saio bat, ba gizue zeak lan asko ematen du. Baino era bereaneri asko gustatzen zait, Osea asko gustatzen zait saio bat eta batzuetan denbora gehiago nahiko nuke. Baina bai da goxoki bat, bai da goxoki bat, eta nahi politik asko guztatzen zait, txapaz bat nahiz politikarekin. Eta hor asko ikasten dut, eta gehien bat guztatzen zait hori, talen elkarrizketak eta egiten itunean eren orbanakoak eta asko, asko guztatzen zen asko ikasten dalako. Mm -hmm. Jendia ezagutzen duzu jendia nolako da, bai, goxoki bat. Badao, eh, telebistan guztien gozenuken saion bat, saion eh, motan bat, guain dikin ez dezuna? Uh, bai... Realiti bat ez, broma, hain nahi ondia, ez, ez, ez. E... Mm, Galdera, zaila, e, bai, egingo nituzke gauza pilea bat, ezke uste dena proatuko nukela. Esan ez politi gai politikoak asko gustatzen zaizkidala, baina ezke berdintzitzen denere proatzeak egin lehiak bat. Edo proatzea realiti bat ez, oi broma zen, baina elkarrizketa saioak egin ditut, Xumeak baina asko gustatzen zaizkit, E, programak, ba, gizalia dala, eta gaineak balioartezu eta aktoreiz emartza, folionero estilokoak, salak eta saioak, e, mm, emakumearekin jorratutako saioak, horrelako gauzak asko guztetuko ditzeak, baina, demoa pila bat. Ainbeste no? egin daiteke. Ainbeste. Eta baliak dituztenek, e, baliak bideak dituztenek, e, askoren iritziz, ba, gutxi egiten dute, Aik. zure ustez, e, nola gizan barko luke, euskal telegista publiko baten e, eskaintzak, Anitza, anitza irekia, euskalduna, euskaltzalea, eta uste etor faltan duela e, objetiboa, e, ez da. Nik boi, a ber, beste ere duguziak ikusten dituzu eta argi dago e, e, telebista publikoak ez direla inoiz objetiboak ze argi dago, e, gobernoan dagoenak ere ba, zuzentzen dituela beste-bestean, naiz eta komisio bategon, bat egon, batzorde bat egon horratzean. Nik ETEBek usteet, ETEBek gauza oso txukunak egin dituela, gauza oso txukunak egiten dituela ere tarteka oso txukunak eta usteet ezin zaiola meritu horik endu. Eta dago bertan, jendea askolanean benetan oso hona dena. Eta batzuetan pena ematen diet jendea inona ere izatea bertan geldirik. Dauzkatenak ideak, dauzkatenak saio proposamen berriak, eh gai desberdinak eta horiek direla ez direlaaintzat hartzen, ezta. Orain nikuz bete zein dala permititu telebista batean, ba orain arte oraindela gutxi arte gertatu dana, iritzi bat ez ustea sartzen. Eh ilegalitatearen aitzakitean E, saiatzea Etebe bat ere asko bideratzea kulturara edo folklorera eta Etebe bi indartzea. Uf, gure telebista publikoak, bestak-beste Euskalduna izan bardu, ETB batek izan bardu indarra eta Etebe bi kere ondo, baina nik uste begarren baina batekoa gainera. Ba, bueno, Erreixa da ere kanpotik esatea, eh? baina askoz gehiago eskatu behar diogu, denek, bueno, erkidegoko denek ordaintzen dugun telebista batei. Hain dela hilabete batzuk argi aztekarian agerturiko titular eta azpititular batek e, onelazion. Erredaktore bai zuzendari ez. Gizarte machista baten ondorio ez bada. Nola ulertu EHQko kazetaritza fakultatean azkeneko hamarkadan liziziziatu direnen ehuneko hirurogeita zazpi emakumeak izan arren, kalifikkazienen ehneko laurogeita hiru emakumeak izan arren, EAEko erredakzioetan eta heedbideetan zuzendaritza taldeetan oroar gehiengoak giz gizonezkoak izatea. Bai, horren eranzunik baldugu. Ba kurioso izan zen ze o, ikerketa hori egintzun irakasle bat beste beste laguna odet eta deitu zian. Eta joan, aroa komentatu jozu amaikan nola dagoen historia zenbazeraten da gu gehiengoa e, redakzioan eta bar neskagera. Ez ere izugarezko diferentziakin, eh? baina neskagera. Eta ia da zuzendaritzen e, egun e, bueno, kontselioa dago, amaika telebistako kontselioa administrazioa, denak gizonezkoa dira, sei gizonezko dira, gure hiru sozioak direla hiru periodikotako sozioak, e, noticias taldea gara le eta taldea berria taldea eta gero elkar euskaltel eta eta eta, bainet barkatu ekoiztetsea. Seiak gizona dira. Eta gero zuzendaritza taldea badaukago 11 martan laugeranak. Hiru gizon eta ni. Eta, a, eta hori da realitatea. E, erantzuna zindan? Jo, ba, nik ff, komunikabide munduan hainbeste emakume ezagutu ditut, bera egin jefeak, baina milioi bat aldizo begoak direnak. Eta e, ez detuzte, ya emakume edo gizonez, eske, jende ona behar dugu. Eta zoritxerrez, edo aukera gutxeago ematen dalako, edo ja establezituta dagolako patroi bat, edo askotan amatasunaren aitzakipean jefen begiz, ez? Ez eh, emakumearen begiz, hainbat harrola duten ikustet horrek atzera botatzen duela emakumearen garapena lan postuan, eta larria da oso oso larria. Bota dozun erantzunetik beste Ai. galdera parrasta. <laughs> Egin daiteke, baina bueno, lehenengo aipatuzu zua amata zuna, zuzeure amazara, eta nola egiten duzu bizitza pertsonal zein profesionalaren ustarketa azken batean ardura postu batek, konpromiso handia askatzen du, e, nola doa kontua? Lehenik eta behin esker publikoak eman da milioi bat, milioi bat bosteun aldiz eh, atxona monei. Eh, suerte handia dukat, ditu dela bai nere gurasoak eta bai bikotearen gurasoak ondoan, eta horrela kombinatzen da, Umea ordu asko, edo aurre eskolaan goizez eta arratsaletan atxona monekin eta suerte handiarekin hori izan da. Eta huztartu, ba, egia da gainera hori emakonbe izan da, nik uste nire bikoteari inorrekezio galdetu. Baina niri galdetu ziaten denek e, aurrduan geratu nitzenean, e, estentzia hartuko duzu? E, jornada murritza hartuko duzu? Pentsatu ez ulan auztea? Eta ezaten nien, lan ezetut ziko zen, nire pasioa da eztentzia ez eztartuko e, ez dagoa dirurik <laughs> eta dirua behar da bizitzeko eta lan murrizketa argi izan gaitezen zuek ere hori badakizue deno egon komendatzen lan hauetan ez dago lan murrizketa egiteko solda murrizketa <laughs> baina orduak berdinak dira. Ontorio hau zuztartzen dezu uf, tetri saiten Aipatu e, duzu hiru aukera ez usteat murrizketa eta bar e, garregun dagoen e, Guraso politika, haitu diogo, naira sí. sí. Ez genekin, berezko izena, no? La zonda, guraso bueno, politika. Amantasun politika, hain oso tenken, eze, zaitak ere, bada, eta hoz. Bueno, guraso politika. Ego, kia eritzen zu? Beti ere, eh, jakin da, bon, Euskal Herrian, ahimata, administrazio dela, eta ezperdina dela, zure kasuan erkide gokoa. Bai, ez. Ez. Eh? <laughs> Emateu denan kontra nahola. <laughs> Baina... Ez, ez, es que dena dago, gehi egituratuan anik uste eta ziratikan. Si Eh, bai, hori, eh, amatazun jazten bat rea asieratik atzok esatizu gura oso politika ditzen dizuela eta termino polita eritzen zain, <laughs> <laughs> politika izan beharren. Baina dena, asieratik anteran ikustetik aizk egitura datua dagoela, alde batetik egin jazten bat otikan, E, ekonomikoki ere, baldintza, kumeat izateko baldintzak gero emakumearen papera, amatasunaren barruan, aitaren papera, aitatasunaren barruan, baja kontuak. E, gero nola guztartu lana askotan pentsatzen dugu olako komunikabide alternatiboetan edo, bai. e, gauza batzuk ez dira sekula aplikatuko eta, kako bueno, txartean ere, esparru esparrontan lan egiteko aski privilegiatuak garela. Uhum. Ez dakit beldurra izanote zenuen nahi izan ezkero, adibidez, ezpedentzi hartu, bortatzorakoan, e, zuzen hiru irugizon eta amakume bat egotetik gizon egotera pasako zirela. Egia esan da ez non, nola ez nolatzen planteatu ere egin ez beldur beldurrori mm -hmm. sartu gurean, baina ez detuzte, ez detuzte. Ni kamaikan hori nahikoa arroa esan dezakete ez detela inoizara zorik izan gai horretan, eh, eta Aldeonea eta txarrea, e, ez naute desberdin tratatzen emakume izateagatik eta ez naute desberdin tratatzen ama izateagatik Nik bali maukat batumearekin, edo egun batzuk ezin banaizkun, edo amatasun baja izanunean, noski arazori gabe, egia daia zortzilabete hartelan eginuela, baina hori da ni nire buruarekin horrelako anaizelako eta horren bigarrenaren zainago eta nire intentzioa da ere e, amaiera neiko artelan egitea, eta ezagizu ez emak kritika jaso ditu den horretik emakume izan den mm -hmm. nola egin dezake den hori eta horri guelte ematen saiatu naiz. baina ez, ama ikan ez detinu izan eta ez naiz bakarra izan, izan dugu beste lankide bat, beste neska bat ama izan den eta nik uste deterraztasunak izan ditugula horren baitan, eta mm -hmm. beldurrik ez eta ba, beste gizon bat jartzen baluer horrokatuko eh? Geor <laughs> <laughs> eh. izaten eh, da izaten dabeitarez, gizon asko ikoste jentzaela eh, arduradun postutan Eh, emakumeak daudela eh, onartzia edo berdintasunan aldekoak diela adieraziarren nola biziz uzukoi Nik nabaritu dut eh nere ez eh eta hartura dutenen artean esaten dizuet ez de sentitu diferente estetenzun komentari horik bueno baten baten igual egona izena bereziki malaletxean edo edosen gizon egon daiteke moduan Ezekizek, eta igual komentari honetan, joen, eh, nero, eh, ze... Eh, ez diat esan ninti erokoa guazuz, ez aplasteko matei otz hori da. Baina bai, ze, eh, hormonak, humoretxarrezatu gaur, Horson, ja, lertzez, hay, nekau, endio, ta, zota, ez da mm -hmm. gizek, eta zainan lerts ezagit, ez ari dio, zareta, eta zokere baita ezo, eta dagoz Baina ez dut sentitu hori bereziki lan taldian. Baina bai batzuetan, bilera batzuetan jutean, egiten dira bilera, ba, batzuetan eo politikari batzuekin, eo instituzio batzuekin, Eta batzuetan, igual, juni eta bestean ere parean gizona eta gizonaren gana jotzen dute, eta hiengana galderak egitea. Askotan nina izenean erantzunak ematen, eman behar ditu dana, botatako gaien inguruan. Eta hor du ba, oso irri fartu, e, barbaridadei bota gabe, esaten dute, nahi baino, nik erantzun dezaketan, eta gertatu zaitele kontrakoa batzuetan Elkarrizketa batean, hor kasu batean, gizonezko bat genealean egon, gizonezko nere ondoan dagon gizonezkoari galdetzen, eta esan beste elkarrizketatzen ari dan gizonezkoaren ondoan dagon gizona gizotea, ebarkatu, nahiago dut neskak erantzutea. Osa, nabaritza hori nabaritu dut, horla bainean, ez berezki ere larri. Eta nola dantzen txendu zuen, hamaika telebistan e, berdintasuna, azkenean, e izkuntza ez e, seksista, gai entratarera... Ba ez da erreixa, eh? ez da errexa zen ikuste eta akatzetan erortzain erreixa dela. Ez da gai bat, e, bai, ba, orok batean, zuk argi dauzkatzu ezagin nola ez dalako da, da dekalogo bat, ez da? Baino argi dauzkatzu marra horri bat zutzeintzu diran eta ff, horiek ezin direla pasa. Nik uste daukagula ba, dukagula horrela egiteko, ba, elkartu gara baino gehiago urtero elkartzen gara edo saiatze gara urtean bitan elkartzen gutxinez bilgunerekin, e, pixka gatz nola jorratzen dituzten gaiak, e, zer egiten duten, baita emakume talde ezberdinekin, hau zoetakoakin, ma bueno, pixka gatz terminologia zitz egiteko, e, nola tratatu gai batzuk. E, ze eske batzutan eta ikustetoririk komunikabideek duten uh, arazoi bad dela ez da. hitz egiten denean. hitz egiten da edo genero indarkeriaz edo defentsa pertsonala edo hamatasuna markatu emakumekin hitzin dezakezu ekonomiaz, hittzen dezakezu politikaz, hitzin dezakezu kirolaz, eske arlo guztietaz. Orun saiatzen di. Emakume eta berdintasuna bat, terminologian noski zaintzen, legun zein nahiz, batzu eta nankas hartzen dugun, eta bi emakumea sujeto bezala definitzen, eta emakumearen tratamendua izan da dira, sujeto bezala, ez emakume bezala, edo bizan bezala. Horre, horren dela hilabete batzuk Bilbon gertatutako kasorrekin eh, nabaritu zen, eh, igual tokiko edabideok ez, baina eh, nasional lanean erizaretenok, Berezekik prentxan eki zen hori handia, ez lan dagoen oraindik egiteko zer esan behar den, eta esaten baldima da momentu bat zutan bakarrek esan behar dela. E, Diozu zoro haren, bai, ez da? Bai, hor bai, garrantzia hartu zuenak segituen zen emakumearen lanbideak. Bai. Emakumearen lanbideak hartu zuen garrantzia, ez da? Eta behin eta berriz, azpik marratzea, emakume horrek zertan egiten zuen lan. Eta horrek, bai, igual, eraman dezaken arriskua, eta gora eta bera. Uf, oso larria da, eta, eta gauzat esatizut hori gure lan taldean, eta nesken artean. Eta ez bat egontzan, idatziak egiten gai, eta emakumea, bai, e-prostituzia bueno, e, e, egiten zuen ez da, eta esan unta, boiz datu garrantzitsu da. Da emakume hori baitu dugi zononek, eta emakume hori baitu du gizon honek eta emakume hori eraile egin Berdin gizonek.din emakume hori baseoan lanean kalean edo medikua bazan. Berdin berdin berdin berdintzeegu. Orduan olako kontra esan batzuk gertatzen dira ez da eta gero ban nola hitz egitza hitz egiten zen edo genero indarkeria ez edo tipo bat jota dagona emakumea hartzuuta jipoitzen duena, Puh, oso gai delikatua di baina hori marragorri batzuk ezen direnak. Mm. Elkarrizketan aurre ingo dugu, denborane aurreagoa zelako, eta ke honita ez es ezta bida abestia aukeratuzu, zu. Jorge Celedonen, naroa. Bale, oantxe lagunek entzuten dutenean deskojonatzen egon godeira. E, jo, nahi gustatzen guztatzea, musika latinoa. Eta hau da, abeslari Kolombiar zoragarri bat. Venezuelan ezagutun nuna bere musika eta gero itzingo dugu pixkat gehiagoaino <gurra> Nei Latinoamerika eta Internazionalismak benetan erakartzen hau beraz Entzun, ze hau da, bestia da, ematen duena Me gusta el olor que tiene la mañana idaleta bai. Baten bat antzan daude baten bat antzan dute zure radio tropicala idaleta. wikipediak esaten du ere anta hemen ibilia zarela. Bai. Askapenaren e, bidez, bai. hainbat bizipen ere e, bizitzeko parada eh euki duzu brigadista moduan, e, nola izan zenuen e, lehenengo harremana e, askapenarekin. Motz-motzian esango dut, ez dut, eta ezan dugu, ja. Lehenengo arrebanea kubarekin. Nik uste, Euskal Herrian uh, gehien batek izaten egon moduan. Kuba-kuba, kuba-kuba, kuba-sozialismoa, kuba kuban eredua, ezakize. Eta kubara askapenara urbildu naitzen, eta kuba izan zen nire lehenengo brigada joan nitzena. Jo, kubati gueltatu naitzen jota. Esan er, jota, galdera askorekinz, Kuba da inkurentzi bat bera, bere osotasunen tasunen Euskal Herria dan bezela. Eta etorri nintzen, kriston griñarekin, esan hon, jo. Nik hauketik ikusinaet, herri diferentetan, prozesuak nola dabiltzen, gero konturatzen zinen Kuba ere da beste kasu bada, baina Euskal Herria da zere interes handia. Eta esan hon, nik bide aujorratu, horretunet. Eta ja horras nintzen, askapenan, ba militatzen, esko bat balanean, E, ikasten, eta ba, orduz geroztikan orain, egia ja da horrein ezoka denbora, orain, askapena nia ez nago, e, baina asinitzen ordundikasi eta herrialde mordo batetan ego naiz. E, Latinoamerikan, horretik, Jorge Aziledon, besta mm egu -hmm. beste, Latinoamerikan gehien ahondi bat, apiaialan, eta maite nago herrialde hartaz, hasi asinitzen, pff, esken mila esan ditzakete, eh, baino Bolivia, Salvador, Nicaragua, Mexico, Guatemala, Brasil, Venezuela, guztietan naiz izta, guztietan bailea bete, terdi, bete, eta maite mindoa, zora da, zora da ezagutzea. Eta zein da brigadistek e, itxendieten ekarpena bertako herrialdei, bertako... E, nik uste gane. ekarpen garrantzituen adela, bereik ematen diguena. Nik uste eta... E, eh 11 11an injeros. Azkapenaren leloa da 11 herri borroka ez da. Ta nikuzet hori dala ekarpena azken finean. E, jakitea mundua oso zabala dala, hementxearen diz gusten gainera munduaren e, margoa daukazu hemen. Mundua oso zabala da eta ez gera bakarrak munduan eta horrek sentitzen zaitu ez bakarrik sentiaraztea, ez sain chiciki sentiaraztea eta badala munduan beste puntan E, herri bat burrokatzen duna, zuk burrokatzen desu nagatik. Zure independenziaren gatik, zure herriaren gatik, zure hizkuntzarengatik zure hezkuntzarengatik Eta gehi bat ikasten desu pila bat, hemen bizitzeko eta ekartzeko hango ekarpenak eta beraiek ere jakin ezaten, ba, hemen badagoela herri txiki bat, ba, existitzen da resistitzen jarraitzen duguna, eta duguna, eta hinko duguna behin Zure lana dela eta, ba, politikari egoteko arte asko dituzu. Mm. Aipatu dituzun herrialde guztietan ere esan duzu ba nola doanango prozesua, zertan ere diren irutzen zaizu Euskal Herritik zerbait ikasi eta bereziki gaur egun ardura postuetan daudenak izango dira parrasta bat ere e, egonak herrialde horietan ezagutuak lan harremanak ere izanen dituzte haiekin entzutzen ditugu. Uh, eske Nik uste entzun denak entzuten direla, baina gero ona ekartzerako garaian eta hori egia da, oso desberdina dira prozesuak. Osa, ezin da konparatu euskal herri bat, Bolibiako prozesu batekin, edo Venezuelako prozesu batekin. Eta ez dara Eskoziako prozesu batekin nik usteet egin ahondi batean, ez da gauza batzuk ekarri daitezke eta usteet politikari egiten dituzela birak, handik eta emendik da usteet beharrezkoak direla, baina usteet batzuetan ere, nahi baino gutxiago egiten zaiela kaso, eta batzuetan eurozentrismoa, ez daukago euskal herrizentrismoa. Baino nik uste da da, agian alderdi batzuk beste alderdi batzuk baino gehiago, baino nazio harteko lana asko garatzen tzen du, eh? ikusten ari gean, bezala azken herri eh, honetan bizi, bizitzen ari garen eh, prozesu politikoan dabeke prozesu honetan, ikusten da ere ba, zeinek hartzen duen pixka bat, nazio harteko politika, zeinek babes, babes politiko hori eta uste torri dala bidea. Bada, oraindik ezagutu ez ezun lekuat guztua junguzteniakena? Denak. Ezagutzen ez dituen guztiak. <laughs> ezagutzen ez dituen guztiak eta ezagutzen ditu berriro no jungo nintzateke askotara, venezuelara batin bat. Osea, venezuela da, pua, nire antzio zer berezia, zer berezia dago, beina mario sanion. Hama egunen batzen hil zemanaiz jasantzian, no lehiko zani bainoela eta bale, hil bai, zemanaiz erraut suztati bat venezuela eta bai, gariz tiateako zeigu horretan zuara nio ematea bai. Baina edozin leku da bisitatzeko aukera nik edozein, edozin, neik gehiago gustatzaitea goa iparra baino, baina edozin leku. Eta bisita bai, minasekula izan duzu atzerrian bizitzeko griña? Pentsatu du eta askotan da ezingo nuke. Harri minasean ditzen bai, duzu. Bai bai, nik esingonu que uskale egon negon eh, seilea bete, bai, gelloes gelloes, gero baina eisen bengo, salea, beti bongon eis jade, eurilla, oza eh, beti, kale vuelta berdina jende berdiña, bai, yo gero hui Naro, hau ez da, zuk aukeratuta zenon kantetako bat. Nire osando. Honek, no. esan nahi du elkarrizketan amaiera aldea iriszen geala eta bakagu motz-motzian erantzuteko e, galdetegi bat. Ala jai berdineen, genio gainela ama bostegun, eta zurire berdineen gozatxugu ba, esaldi batean o itz gutxitan esateko behintzat. Ordo, hasiko, ga? Hainara, gustora guntzara? Eike harri. Bai. <risa> <risa> Zein koloretako ama gustatzen daizkizu? Denak. E, moratuak asko ere, baina gorriak. Zer da, berdintasuna zuretzako? lana egiteko dauka unitz bat, orain dikana. Izpiluan aurrian jartzen zean ze ikusten zu? Jo, kriston defektu pila. Eta <risa> esan gai, telebizten lehen izdesuta, izatezu eta izatezu handa belitzeatik. Egia da, <risa> kriston defektu pila, bai? Eta, onditzean ze izan nahi duzu? Jo, onditzean... Euskal herritar independente bat. Izan altzu e, erreferenteikan edo bizitzan erreferenteikan zein izon Jo, pila bat. Pila bat e, nire ama, bertan, e, orentxe hilberri zait gainera osaba ere eta osaba ere erreferentea handia nu. baino gertuko jendea. Ez ni mi joa mitueetara. ondoko amonak, aitak, osaba kolakoak. Marxoak zorzi, azarroako ita bostkainako ita zorzi... Bla, bla, bla, ala... Ba, eskotan dira, bla, bla, bla. Eta eskotan dira, ze hondo, eh, festa eguna, aldarrik apen eguna, guazen manifestaziora, edo goazen laixitua jartzera, edo guazen zordiontzea telefonoz, jo, handik aratago. Lan eguna maitu, etxeko giltzak eskuan hartu, atiak zabaldu etxekua, ze pentsatzen zu. Ai, ze hondo, etxeno. Ai, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ze deskonektatzen baino, etxeno. <laughs> Eta ben nik zertan pentsatzen hasiko zera. Baia hasi naiz pentsatzen aldababila jo mer naizela. <laughs> <laughs> eh, 10tik 0tik bitartean ze puntuatziea emango zinioke elkarrezketa honi. 10a zaez da pelotetatik go gustorego naiz. <laughs> Esperimentu oso txukuna. <laughs> bueno, eh Alaiak galdera bat utzi zon, Alaia Martinek, eta zuri galdera bat eskatuko zatugu gure hurrengo gonbidatuantzako. Geu izango zatugu zein den. Vale, ba alaia galdetu, galdetu dit e, zer beldurtzen zaitu, ez da? Ba, kontrakoa. Zer kalaitzen zaitu? Bueno, ba galdera oizten, egingo jo aitzer. Ba gure mm -hmm. urrengo gonbidatua dena ongi balimba da Miren gaztainaga aktorea, e, Irundarra da. Eta nikuztut oso erresutzi diozula narro. <risa> ba bai. Ben, lotu da txagitea. Bueno, ba eskerrik asko, e, gure saio hontan parte hartzetikan eta Dibaintzat oso guztua. Bai, daundunat? nire galdera bat gelditu zait. Bueno, hei esan bi, denbora bako egu mirare. Azetxarpa sartuetan. Bai, guain dikana bako. minuto bai. Bai, biru minuto tan erantzutekoak. Vale. E, kaldera, mar galdera hauek berdinak egiten alagintzega. Eta bazegon bat artean nola Eta e, aipatu duzunez, e, Venezuela eta txabezik e, gabeko txabismori badago zure egitziz? Bai. Bai? Zan gabe. Ose askarra, bi. eta bigarrena e, ikasturte astapenetan e, gaude amaika telebistan ze zertaz gozatu izango dugu. Irailan jarraituko dugu antzekoa egiten urtarri lealderako dauzkagu pentsatuak e, aldaketak, baina horregun gora, zinemaldian durango koazokan preso-manifestazioare bertan daukagu gauza pilagat egin goaztapera. Listo, besteik ez diriare. Ba, hauek isan da, <laughs> naroa iturri ere eskerra gemanda itzi bertza pila bai? Zure, bai. Bi oizu, bai. <laughs> Ongizan, ta urrenarte. ¡Vaya! Música